Våldsdjur, det är en sju och det så Kristina, vad är nytt den här veckan då? Hej, hej. Nytt den här veckan? Jag menar större än Brangelina Baby som kommer i natt. Ja, just det. Ja, får vi <laughs> något större det? Nej, det finns inget större idé. Men man tror du tidningarna får för den bilden sen då? Ja, jag vet inte. Eller säljer, nej vad jag skulle säga. Eller hur mycket pappa är att se svar utanför? Ingen aning. Nej. Men jag menar, det måste de betala hur mycket som helst för. Men som sagt, det får vi vänta och se. <laughs> hur the most beautiful baby in the world ser ut här till mm, slut. Nej, det som har blivit helt bekräftat den här veckan är att och O'Brien ska göra Emmys. Han ska mm, vara host 27 augusti. Mm. Tycker du det är kul? MS är alltid roligt Jo MS är kul ja Men konen. Jag vet att du inte Det är inte din favoritperson Men ja, han kommer nog göra Ett hyfsat bra jobb ändå Tror du Jo jag, jag håller med dig Så tidigt att jag tycker Han är en otroligt duktig Bruks Alltså han kommer verkligen Hantera jobbet bra Och det kommer vara bra segways Och det kommer vara liksom Skämt men det är lite liksom Jämn nivå ja. Jag tycker inte han är så spännande längre Men kommer det inte bli Robert Schmeigel äh, Triumph Jo, och Men då är det, det Robert Smigel liksom... Som är kul Jo men, Conan men är inte så kul. Nej <laughs> ja, men det spelar ja. väl ingen roll för att själva grejen är att det ska bli en rolig gala ändå mm. och, och just Smigel och det gänget är ju, tycker jag i alla fall, ja. han fortfarande... Han har, med saker. han har med sig ett bra gäng, det håller jag med om. Men, men det finns någonting lite tamt, I mean, det säger ju någonting bara det att Conan ska ta över Jaylenos Lennos program mm. Det är liksom ett sånt där tamt alldajligt... <laughs> Va? Så du menar att det är därför han har spottat över Lennon och Fanny Likatan? <laughs> ja, nej, det, det menar jag inte att det är därför, men det liksom går stick i stället. Det liksom händer ingenting hos honom längre. Det finns ingen edge tycker jag nej. hos skolan. Och precis det är väl det som har hänt med Lennon och Fjärnan. <laughs> det har ju varit så kul, men, ja. men The Tonight Show har väl tappat den lilla edge den möjligtvis hade i alla fall. Jag mm. tycker inte, för mig har inte Conan gjort någonting sånt haft någon edge på några år, även om jag kan tycka att det är helt okej okay att se det och det är roligt och, så liksom händer det ingenting det, det är liksom inte som Lätteman eller John Stewart där det liksom finns någon som är lite rott och lite liksom, spännande. Och det är inte så längre. Nej. Vad tycker du om MS överhuvudtaget som gala jämfört med alla andra galor som alltså, jag, jag, jag tycker ju. Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker. Jag tycker, jag tycker, jag tycker, jag tycker. <laughs> Först var du sur och sen var du galen. <laughs> Du, ha du skulle ju fråja, ju Vad du tyckte om Emmy okay, ja. som ja, vi får Det är så jätterolig roligt. Är du ta allt innan du börjar? För att vi kan inte bara och se dem allt. Det var roligt. Uh, nej, men Emmy är väl en av mina favoritgalor i alla fall. Vi har ju Golden Globes som jag i och för sig tycker är lite kul att de går där fulla om minglar mellan och men Det är ju mer påkostat med Oscars förstås, men Emmys är ju egentligen lite mer den business som jag bryr mig om idag. Men Oscars är ju en popkulturell händelse i sig. Så. Mm. Jag håller med, Oscars ligger mig varmt om hjärtat eftersom vi ofta vakar och sådär och tycker att och det är lite största showen men MC är verkligen den man kan mest om och mm. det är en rolig show Golden Globes har, har ju, är också väldigt rolig att titta på de har ofta väldigt många inga hosts alls eller, ja, äh, det, hur, man ja, det. hur man nu ska se det det kommer liksom folk att presentera men det är inte men den har liksom tappat, den har liksom ingen vikt överhuvudtaget, det är liksom gänget pressjunket journalister som från, det är ju foreign press mm. på Golden Globe som röstar fram kategorierna och den, att den egentligen har blivit en så stor gala är rätt märklig för den har liksom ingen Hollywood-industri bakom sig på så sätt, den är inte köpt helt enkelt. Nej, <laughs> Men det ser bli kul att se. Jag ser fram emot det. Så vi kommer väl prata mer om vad vi tycker och vilka vi som bör nomineras och när nomineringarna kommer och så framöver. Mm. Eller Absolut, mm. det, det tror jag säkert Och så den stora, mediala säsongsavslutningen var ju Lost Vad tycker du om den här säsongen? en suger! ja Nej, jag är ingen Lost-fanatiker, måste jag ju säga Men du har ju tyckt att det har repat sig lite grann, här Ja, först tyckte jag att den första avsnitten var bra Sen tycker jag att den bara i J.J. Abrams sunkland som allting här gör spreta, inga svar på några frågor lite polar bears och lite rök och lite allt vad det var. Mm. Men när J.J. Abrams lämnade gänget för att koncentrera sig på Mission Impossible och andra serier som han satte igång, plötsligt så tog det en ny fart, tycker jag och det hände den här säsongen. Och det var lite olika grejer som hände. Dels så fick de styr lite grann på mytologin på ön och det har istället blivit någon slags conspiracy känsla av att de bevakas att de testas och, och dels så tycker jag att de har koncentrerat sig Men de är ju inte det, det var ju det som hela grejen att nu var det ju bevaknings Grejen som var fake och inte knapptryckningen. Jättespännande! Nej, men den stora grejen som har hänt tycker jag är att de har slutat koncentrera sig på de tråkiga karaktärerna den här Jag kommer inte ihåg vad han heter men Evangeline Lilly och Jack mm. Doktorn. Så, mm. så tråkiga jag mm. bland. Och istället så har den här säsongen varit väldigt mycket andra karaktärer som har varit spännande. Och den här som har suttit inlåst Henry Gale som är så creepy och bra verkligen. Och det tycker jag att när vi har släppt de där tråkiga och haft Henry, vi har haft eh, Hurley och nu har han som spelar Michael som är på väg att hämta sin son Walt. Han har varit jättebra den här säsongen. Jättepressad och förvirrad och jag tycker att det känns, budgeten har känts jättemycket. De har verkligen varit på olika inspelningsområden. Jag säger inte att det här är min favoritserie. Nu känns det som att vi har en battle där jag på något sätt ska säga att där har sedan något Jag säger bara att de seras i tio avsnitt har hänt. Men ja, allvarligt. allvarligt. Vad kan deras motiv vara? Om man liksom försöker hela, hur hur du skulle skriva det här så finns det ju inte så många vägar man faktiskt kan gå med det alldeles, eller? Du menar att det inte skulle Antingen vara... Antingen så kan de vara onda demoner, och det är ju väldigt tråkigt. Om, de, om det skulle komma fram att de bara är onda demoner... Ja, men det skulle vara skittråkigt. Ja, men ja det de de... där skulle du ju inte gå om du var författare. Nej. Så skulle du säga, nej det kan vi inte göra, det är nej. för enkelt liksom. Ja. Så vad blir det då? Ja, då är de goda änglar då. Det, det skulle kunna vara ett spår, eller hur? Det, ja, Men varför, er, varför menar du att de skulle vara demoner eller äng, änglar? Jag, jag menar att... De är det... bara där och har tråkigt Och det är därför som de måste döda dem Men de äglar. har väl ett government conspiracy jag Åh måste... nej, ladd. det tror jag absolut inte Om de går åt det hållet Kör man det här fantasistuket Så tror jag inte man blandar in 24 prison break Stuket ja, fast jag, tror, jag, tro... jag... jag tror de tappar jättemycket publik på det Ja men jag tror inte de håller på att gå åt hållet Om de... Att, om att de här människorna på något sätt Jag tror att absolut de är på väg att gå mer åt fantasy-hållet och försöka få mytologin åt det hållet. Jaha. Du menar att de skulle ha en slags powers? Ja. Ja, det, det, enda som, det enda som tyder på det då är i så fall att sonen Walt har de ju haft hos sig för att testa honom. För honom har de ju antytt förra säsongen av att han Ja kunde skapa Det var hans skapelse med den här björnen När han läste en serietidning om en sån här isbjörn Så var det plötsligt en Alltså liksom att han och att de på något sätt Har testat honom nu de här diadret, När de har haft honom hos sig Men jag undrar om det inte bara är en test Eller att de på något sätt har testat Det här elektromagnetiska på ön Det är inte är för mig Med Lost de, de lovar hela tiden att ni ska få svar på frågorna och den enda frågan jag vill ha svar på: Vad fan är? The vad, vad har de för motiv för att springa runt och vara elaka mot de här andra skär? Jag tycker att du i så fall tittar på dem på ett annat sätt. För jag tittar inte bara för att få svaren i varje avsnitt nu när den ändå rullar på i bra. Ja, när den är tråkig i karaktärerna har varit intressanta, men de är helt ointressanta. Jo, men det är liksom. det jag tycker de har varit de senaste tio. Alltså, nu när de har släppt de här otroligt tråkiga Goody Tusus-karaktärerna som bara kan gå och så, så tycker jag ändå att det har blivit det är då det så har du, hänt någonting Vilken karaktär är det du gillar? Jag gillar Hurley, jag gillar Michael jag gillar... Så du identifierar dig med dem då? Eller? Nej, men så tittar jag inte på Lost det gör större än vad det är jag tycker bara att det har blivit det har hänt någonting den tar vändningar som har varit mer oh, inte oanade på det här eh, löjligt och vad är det här för konstigt monster som kom åt upp piloten liksom men det har tagit vändningar som man kan fundera på en liten stund. Och nu får jag inte göra större grejer av den. Den har blivit bättre, kan jag säga i alla fall. Det skulle vara jättekul att höra vad andra tycker. Ja, ni måste kommentera in på sajten om ni gillar något som Kristina. Åh, <laughs> oh, det här blir min favoritserie nu. <laughs> Nej, men sen tycker jag också att eh, det märks mycket att det är massa buffy-författare. Eh, ja, det är väl bra. Jo, absolut. Go, David det, Fury! Jo, men David Fury, vad va har de gjort då? De spränger eh, i säsongsavslutningen, så spränger de det som har varit hela grejen den här säsongen, det vill säga The hatch. Mm. det hatch. Och det är så typiskt. Buffy rip-off. Ja ja, ja, ja, Och sen så gör de Sawyer till eh, Lost and Spike. Mm. Som då det är ska... väl trevligt? Jo, men filmen är att eh, Sawyer som försöker få en karaktärsutveckling, man försöker ha en ark på honom där han ska bli god då. Men det blir jag ju inte för han är ju tvungen att bli igen för annars tappar man ju där. Mm. Och, och i Buffy fungerar det, för Spike hade ingen skäl så de kunde alltid skylla på det som en manuskonstruktion. Jo. Och här har man inte det, jag fattar inte varför det inte bara blir trevligt. Men så mycket, så mycket koncentration har de ju inte. Jag menar, Sawyer och han Hobbiten, Dominic ja. <laughs> men, de har inte jobbat många dagar. De har lev, levt där skådisandra på Hawaii och bara väntat på sina manus. Och med all rätt för då, David Fiora kommit. inte och sagt just det du säger, gud vilka tråkiga karaktärer, vi kan inte komma någon vart med de här liksom. Men Hobbiten har ju gjort jättemycket i den här säsongen. Han springer omkring med sina jävla Maria-statyer i varenda. jävla. Ja, jättetråkigt. Men de, det är det enda, och sen har de satt honom med den här prästen, och sen gör han inget mer. Han har absolut inte haft någon som helst ark, han har inte hänt någonting. Nej, med. men jag tycker det är få som har haft någon ark överhuvudtaget, men mm. Michael har ju varit bortrövad mm. i flera avsnitt nu dessutom, så han har inte haft någon större ark. Men det är det som är grundproblemet med Lost att dem, och med de flesta av alla de här serierna som är skitdåliga, Desperate House att det är för mm. många karaktärer det har blivit liksom överflöd av, ja. av karaktärserier är på väg att försvinna, försvinna nu, hoppas verkligen dels var det väl vänner där som började visa att det faktiskt fungerar att ha flera stycken huvudbrons ja. och den trenden har ju exploderat och, och, vis, och den, de serierna är inget bra längre Nej. men det är det jag tycker de har tajtat upp Mm. Jag säger bara att den är på, på bättre väg om de avslutar hela den här jättekaraktären men de dödar ju två stycken så blev jag med dem i alla fall ja, Men vi får se vad andra tycker Som sagt, klar förbättring av Lost i alla fall som var en serie som jag hade släppt den om det inte hade varit för att förtrycka hemifrån <laughs> Och jag är ganska glad för att jag inte gjorde det För mig är det i alla fall en serie som tar sig på alldeles för stort allvar om man till exempel jämför med eh, hur Snake on a Plane har blivit Åh så... oh, jag länkar efter den <laughs> jag, jag gör verkligen det, jag tycker det ska bli skitkul att vara med i det popkulturella fenomenet, Snake on a Plane <laughs> ja, men, men, men för mig är det liksom om man tittar på dem då så uh, försökte de döpa om filmen till något vettigt namn där mm. uh, men uh, fansen tyckte eh, det är Snake on a Plane, låt den heta Snake on a Plane Men, men med Lost så är, försöker de hela tiden säga att det är så mycket mer och vi är så duktiga, vi författare Författare. Jag tänkte på det när jag tittade på ett Star Trek av Sittra. ju Trekkie. <laughs> Sitt där med mycket. <laughs> I alla fall. För det, det var det, de, de tog inte heller sig själva på så stort allvar. Om man hittade någon mytologi i det så kunde man spinna vidare på det. Men det var inte liksom så här, vi är så smarta författare som kommer få ihop allting. På mm, jag håller med det, det blir inte samma skärm det. det. blir inget hjärta i det då. Nej, men jag håller med dig verkligen. Jag håller verkligen med och därför kommer Lost aldrig bli någon buffy för mig. Det finns inget hjärta. Jo, men på eh, internetflugor har du talat om eh, Starbuckin. Ja, den här nya dokumentären. Ja. Men berätta lite om den. Jag tror inte att dokumentären kommer att vara så bra. Men det är, är lite grann också så här hur vi sitter där och gör amatörradio. Det, då är det någon snubbe som har fått för sig att han ska resa runt till och äh, dricka kaffe på varje Starbucks i hela världen. Han började med USA men äh, nu är det hela världen som han ska vara runt och dricka kaffe då och då ser det någon som kommer på att de ska göra en dokumentärfilm om okay. den här killen som också gör. Men har han någon message? Winter, tror han heter. Nej, han, Nej, han tycker bara att Starbucks är väldigt trevligt att ja. vill göra det här. Men Starbucks är så intressant eh, företag verkligen på alla sätt och vis. Jag hade liksom bara mm. sett det som dyr kaffe eh, Fyra dollars kaffe med liksom media-imperium. Men de har ju blivit den nya popkulturella gurun i världen. Mm. Börjar släppa film genom Starbucks Entertainment. De säljer skivor och cd-skivor. De vann jag vet inte hur många Grammys via och Charles. De gjorde förut. Mm. Nu, ska de börja... Precis, nu ska de börja släppa böcker. Och den här Howard Schultz som är... Chef för Starbucks. Han har ju ger 100% nu att göra det här till ett liksom entertainment imperium/coffeehouse. Mm. Även där man kan gå och ladda ner saker till sin dator och sitta där. Och, eh, jätteintressant fenomen jämförbart med Steve Jobs och Apple och så. Tycker inte du det? Jo, det är ju många ekonomer som tycker att Starbucks får gärna hålla på och släppa lite skivor och sådär. Men, men att de ska egentligen hålla sig till att bara servera kaffe och jag tror det är helt feltänkt för att Starbucks säljer inte kaffe överhuvudtaget, de har alltid sålt livsstil. Och om man ska sälja den här typen av livsstil där vi softar, vi tar det lugnt så har de, det är det naturligt för dem att sälja skivor och det är också naturligt för dem att ta fram den typen av skivor de vill att folk ska lyssna på när de sitter och konsumerar sitt kaffe. Uh, jag tycker att filmgrejerna kanske är aningen off faktiskt. Mm. Jag tycker böcker känns jättebra. Audioböcker alltså. Men de håller ju på nu och börjar sälja audiobooks. Sen till jul så kommer de även att bli bokhandel då. Så att de kommer att göra ganska mycket. men över en fjärde del av alla de två miljoner skivorna som den här Ray Charles skivan du pratar mm. om. Såldes, såldes ju via Starbucks det är helt otroligt, men det, det är väl två fall den här listan, för dels är det sitta och soffa, med softa, men dels är det också ta sin kaffe i en mugg och gå mm. med sin audiobook i öronen jag men, de, har liksom, de har verkligen två fall men den här Howard Schultz är så superintressant typ, han är uppvuxen i Project någonstans utanför, om det är bra Brooklyn tror jag för mig och det är en sån här verkligen mediehistoria när hans pappa blev, skadade sig på jobbet på något sätt och de hade inga benefits och det gick verkligen, verkligen tufft för honom. En anledning till att kaffet är så dyrt är just därför att han ger så mycket benefits till sin personal, de så kallade baristas som säljer kaffet. Även om de bara jobbar 70% eller vad det är så får de otroligt bra och och det man behöver få i USA på ett, just för att kompensera, säger han då för sin egen uppväxt. Och han är en sån där, du vet han har tagit... Och det är inte en PR-story nu Det kan då. vara, men den funkar. Mm. Jag menar, det är i alla fall så att det är verkligen alla de som har liksom gått in... Alltså det är inte så att de ljuger om att de får benefits. men det är möjligt att det han har förstått att en bra PR-story kommer är alltid bra, men om den funkar så funkar den. Sen har han ju så här smarta samarbeten med Bonno och säljer så här free trade kaffe eller vad det är som ser till att liksom kaffebönarna jag plockar. Alltså, de här smarta samarbeten gör att det här Starbucks som, som i Austin Powers-filmerna var liksom det var där, Doctor World, ja, Dr. Evils World Domination Center faktiskt är liksom där Chris Martin och Coldplay diskuterar liksom världsförbättrande situationer över sin kopp jättedra Ja, nej men Starbucks har ju ändrat ganska mycket kring hur man tänker på den här typen av snabbmat också. Anledningen till att McDonalds har slutat med och kompani i menyer och istället så skulle du välja om du vill ha din dilla fries eller stora fries och sådär, det, det är ju på grund av Starbucks det är, det är någon psykolog som har utvecklat det konceptet för mm -hmm. att man ska äga sitt val så att du har ditt specifika smålnatte, <laughs> äh, bla vikoff, bla, bla. och i och med att du lär dig din harang liksom, så äger du ditt kaffeval och då så blir du en mycket mer medveten konsument trots att du bara väljer från den här med menyn och på samma sätt så håller de andra snabbmatskedjorna nu på att haka på hela det här så att man ska äga sitt, ja, ni har väl sett Burger King reklamen nu mm -hmm. Och, och samma sak på, på McDonalds. Det är, Otroligt ja. intressant. Ja. Snacka om lifestyle -verkning. Men tror du att Starbucks Entertainment har någon chans mot de andra stora entertainment-corporation? Här... De har så många försäljningsställen. Jag menar, det, det är ju, på sätt och vis är det ju Walmart. Mm. Eh, samma synd de som Walmart. Om du har tillräckligt mycket försäljningsställen. Till och, så... och med mitt emot varandra i gathörn. Ja, ja, ja det, De försöker ju verkligen äga varje gathörn ah. på de ställen så att man inte ska behöva gå så långt. Vilket har ju gjort det här andra att det finns ju några som har gjort äh, trafikundersökningar, mm. och att Starbucks är en av de stora anledningarna till att det är så mycket biltrafik i innerstädna <laughs> och, så, och, och det produkter. var ju inte så bra, Nej. det borde Howard Schultz gå tillbaka och det är inte bara, hålla läget. Det är inte bara på grund av Starbucks, jag menar, Do Dunkin Donuts har ju samma mm. filosofi att man ska inte behöva gå speciellt långt för att komma till Nej, den. och man ska inte behöva stå i kö med ja, en precis. av hans grejer. därför ska man kunna gå över gatan till den andra Starbucks, <coughs> det var i alla fall hans medietanke. det är... hade en annan Pierre Chris festen apropå det här med miljöförstöringen det var ju 9/11 grejen där de var de enda som tog pengar från relief workers ja, för att få kaffe. Men och de och köpte kaffe. Och, mm -hmm. ja, det var inte så, ja, så bra. Så var, de har det säkert donerat tillbaka. Ja men, ja, absolut, <laughs> men det spelar ju ingen roll för att det Nej nej, var väldigt skadan mycket, var skedd. Ja. Ja, men det är ju Sen han är ju han också en sån här Han äger någon sån här Supersonics-lag Tror han heter, jag kan inte så mycket om hon är en sån här stor numera. Men det är intressant att de alla lifestyle typen av, av företag som den här Phil Knight som gjorde Nike till en sån också popkulturellt lifestyle fenomen. Han ska ju starta animationsstudio nu. Mm, och ja, hans... Precis som studios. Ja, så hans första film kommer med en Terry Hatcher som gör massa röster och sådär. Den kommer nu så han tänker också gå med. Ja, man ser inte särskilt mycket bra med alla fel val där från början. Ja. Men i alla fall, är det det här sättet man måste gå nu för Rule. Ja jag menar du och jag tycker ju absolut att popkultur är ju ett sätt att göra affärer äh, Jag menar när vann pressbyrån en grammi i Sverige <laughs> ja, det, det, Jo men det är, om man får den här typen av um, Du ska inte värva konsumenter längre Nej. du ska ju värva anhängare om man blir en riktig anhängare av en produkt så är det ju inte för att man vill släcka törsten som man köper den, utan då är det ju på grund av att man vill vara med, ja, vill vara med ja. eller tycker att det här är en schysst grej och då måste man hänga upp så mycket mer och just som du säger, man mm. snäll mot sina arbetskollegor mm. eller schyssta försäkringar, det finns så mycket i det här som gör att, för att vi konsumenter är dessutom Väldigt restriktiva. Det, det, om det kommer någon minsta lilla sån här grej som vi hakar upp oss på så slutar vi ju vara de här stora anhängarna. Mm. Det är som så fort Google gör någonting med Kina så blir det massa snack om det. Jag menar, Google har ju ett grundsegmenterat rykte om att vara the good guys. Ja, ja, visst. Men, men det, det klarar inte hur mycket som helst. Hur mycket möten sitter de i på Starbucks-ledning om just den här typen av pr släcka eldar och, och liksom se till att bli the lifestyle king eller hur mycket jag menar det måste jag tror det. de bästa av de här företagen gör det för att de genuint förstår eh, livsstil och de tänker inte på sig själva som att de säljer kaffe och det har, det har man präntat in i hela ledningsgruppen att vi, vi måste tänka mer hur vill vi att våra besökare ska ha det när de är på vårt ställe när de hämtar vår kaffe. liksom Att man är mycket mer utifrån kundens perspektiv. Walmart börjar ju också sälja iTunes-liknande. Ett när iTunes står mm. här nu. Och de ska väl kosta 89 cent istället för 99 cent. Mm. Så att, även här så kommer det komma andra konsumentföretag som inte vet... Riktigt vad livsstil är Och, och, och börja sälja på pris mm. Men då har man då en Walmart som är tvungen att gå ner 10 cent på en redan För det är deras grej att vara jo. billiga jo, Det är smart. <gör> med, med, medan Starbucks fortfarande kan sälja sitt kaffe För 4 dollar mm. Som är helt sjukt mm. Men vi har väl, jag vet inte vad fick kostar. Jag dricker ju inte varma men nej. Det är ju en kund där, en artikel jag läser som kallar Starbucks för four bucks. Ja. <laughs> som det är det hon alltid betalar varje morgon. <laughs> det var kul. Men det skulle bli kul att se var de kommer här. Så varför finns de inte i Sverige? Jag vet inte. Nej, <laughs> <laughs> det är de äh, nej, men Jag har väntat på det väldigt länge, men Roberts Coffee finns ju... Äh, Akil, det finns Akila and the Bee heter filmen som de just har släppt Starbucks. Var det just? Så jag trodde det var... Ja, det var några månader sedan. Men, ifall mm. ni är intresserade, och det med Angela Bassett, bland annat handlar om en uh, liten källprojekt tjej, tjej som en, ska vara med. Den spelling bees, precis. Den är liten, men otroligt kritiskt positivt bemött vilket hur, hur smart som helst tycker jag av starbucks Att de inte går ut med liksom, en jätteblockbuster som floppar eller försöker göra animering, utan börjar lite sakta med en sån här. Bygga upp the väl... projects, vi är det goda företaget, absolut. film. men liksom. det har ju varit ganska intrusiv mm. eh, marknadsföring på de olika starbucks. Nu finns en hel del kritik mot det som man börjar göra. Så det här är ju lite kinks de måste fixa. Ja, ut. men ja. det tror jag de överlever. Ja, jo, absolut. Vi får väl se vad som händer på Starbucks. Mm. Ska vi... Rekommenderar lite sommarserier, för nu, 4 juni, tror jag det startar här. Ja, måste ju väl börja då med att rekommendera Weeds. Ja! Jag har väntat ett år! <laughs> ja, jag såg faktiskt om Weeds förra veckan här nu. Den är fortfarande väldigt, väldigt bra. Den här Genji Cohen som har bland annat gjort Fresh Prince in Bell och Mad about you. Också bra serie. så bra Ja, så Han har ju en gedigen komedibakgrund. Och även att det här inte kanske är ludisk, det är väl komedi, men det är komedidrama snarare än komedisitkom men nej, det är en väldigt väl genomarbetad serie för er som inte har börjat se Weedsen kan bara säga att det här är Desperate Housewives som den borde ha varit det här ja, är, är den bra versionen otroligt rolig men också tung ja, Det är så äkta, om ja. man bara känner varje karaktär är liksom en riktig karaktär skillnad från Lost jag håller med, jag håller helt med Lost är bara glass i Hollywood Entertainment ja, det här men, är liksom det, någonting helt annat ja, det är Lost är Pulp Fiction och det här är... Genuina karaktärer mm. Som reagerar som normala människor gör Men med så otroligt bra humor Under och rappdel Och så fantastiska skådespelare Mary Louise Parker Vad heter hon som spelar Elizabeth Perkins, Elizabeth Perkins ja. Och tror jag älskar henne verkligen Den enda karaktären som Elizabeth. <laughs> Ja men hon är bra Jo, hon är väldigt bra. Den enda som jag stör mig på det är SNL. Är Kevin, Kevin Nealon. Kevin som är en sån där karaktär som nästan bara är comic relief. Som mm. är inte är så underbyggd. Men han gör inte så mycket, han stör inte. Nej, och karaktär man ska hata är ju inte så i heller. Bort. Nej. Det är brodern. brodern ja. ja. Men jag tycker han växte lite de sista avsnitten ändå. Det var några grejer han... När han blev rabbi. Ja, det var några roliga saker där. Det är jätte, jättebra vad jag ser fram emot den. Jag har verkligen saknat Weeds. Det är min, en av mina tre toppserier. Jag tror tre top kommer att vara mer regular där nu då när West Wing har slutat förresten. Skulle kunna vara, hoppas det. Jag tycker hon är jättebra. Mm, hon är Mm, och jag har saknat den jättemycket Sen kommer den jo, oh, det Jag tänkte, det är ju Marie-Louise Parker Och vad heter Don Owen Han som var med i Trust Ja Det är ju de som spelar mot varandra I Seyd Som jag såg om här. häromdagen ja. Så att, de har verkligen de har gjort mycket. kemi ännu. Men det har de faktiskt, de har väldigt bra kemi ja. Har vi något annat vi rekommenderar Deadwood Ja. Uh, förmodligen sista säsongen För jag läste att karaktärerna eller skådespelarna har inte fått Några Renewed-kontrakt För någon säsong fyra Det kan ju fortfarande ändra sig Men antagligen inte mm, Förresten apropå Renewed så Såg jag att de har börjat pitcha För Invasion-säsong två nu Tror du att de kommer att lyckas? Jag, jag, jag vet inte, men det, det är en massa bandning-kampanjer på det. Okej, okay. fansen skramlar in pengar ja. kanske. Eh, Deadwood, jag tycker Deadwood är en otroligt bra, tung serie och som är lite svår att komma in i. Speciellt för oss som inte var, liksom, tänkte... För man trodde att det var någon cowboy-serie och western mm. och man, om man inte så förtjuster den mytologiska meningen. Men den är inte det och den är verkligen... Men det, för mig är det, får jag ut samma sak att titta på Deadwood i alla fall de senare säsongerna. Som jag fick ut av att titta på West Wing, mm. de första säsongerna. Mm. Det, är, det är så mycket politik ja, och... Bygga upp ett samhälle. Ja. Och sen är det en skådespelare som heter Iron Machine som är helt fantastisk. Som spelar ägaren. Själv! <laughs> och han har en... Och även skaparen som är också en sån här... Mytfigur med massa knarkproblem Om jag har förstått saken rätt <laughs> <laughs> Precis <så West> <laughs> Nej men eh, Väldigt bra, jag har längtat efter den också Så det är bra Och mm. sen kommer ju 4400 det är Jag har ju fattat att den kommer tillbaka jag Nej ska vara helt inte jag heller <laughs> ja, Men den har väl litat sin fanbase just nu. hemma hos mig tittar <laughs> väldigt mycket på 4400 Ja nej, men jag tror det beror nog på Att eh, folk Inte har något annat att se på sådana eller? Tror det? Men den är inte helt dålig, men den är jag vet inte, ungefär på samma sätt som du ser om V. <här> <här> tror jag på oh, på det var roligt när jag såg om V, jag har haft väldigt liten att titta på den. Det var en karaktär som heter Mr. Garrison, det fick jag. <här> <här> <här> tror du det är taget där? Nej, jag, det, mm. det, det, nej det tror jag inte. Vad mm. folk gillar i serier Ja, jo visst, och för sig jag, kan komma på, jag är inne i en Religiös sektfas här nu <laughs> Och eh, 44 Handel ju gå ännu mer Till religiös sekt ja, hållet, det här Nu när hela det här Jag kommer inte ens ihåg Det, var, det känns som att den var i centret Precis, <laughs> det var inte så svårt Men ja, den kommer också Vi får väl se om vi har någonting nästa vecka nytt också Som man kan följa i Sommar. Ja, för att nu är det ingenting att titta på överhuvudtaget nästa vecka. Jo, Sopranos. Och Big Love. Ja, precis. För mig då. Jag tror det är några grejer till, men vi får se vad vi har för roligt att bjuda på nästa vecka. <laughs> <laughs> Thomas kommer i alla fall sitta närmare micken. <laughs> nästa vecka är det Kristina som kommer sitta närmare micken. Vi ja. kommer hon klaga på dig nästa ja, vecka. okej. Okay. Ja. Ska vi tacka lite folk? Det gör vi. Tackar. Tackar Janne Gravall för hans fina omdöme i Dagens Industri. Verkligen. Jag hoppas tack du inte haft allt för mycket press på er den här veckan eftersom vi är det bästa sedan sliced bread ja. i tv Ja, jätte, jätteschysst artikel. Eh, sen har vi ju de som har kommenterat på vår sajt, Axel, Josef, Martin och Kajström. Om dagens skiva. Mm. Tack för det. Och fortsätt att kommentera. Mm. Säg vad ni tycker om olika serier och rekommendera gärna vad vi ska titta på i sommar. Ja, det, <laughs> det, behövs. det är bra. Jag måste <laughs> rekommendera lite gamla grejer. Mm. Jag har faktiskt tänkt titta på Rescue Me. Ja, jag också. Från början. Så det kan ni ju göra också. Ja, och nu följer jag med om vi har något att säga om den. Gärna. kan jag gå in på och, och kommentera där. www.voccine.com Gå in där och så hörs vi nästa vecka. Ciao! På fredag, hej!